Séta Lebotorkáltam a lépcsőn, aztán kiléptem az utcára. Minden és mindenki vadidegennek tűnt. Fogalmam sem volt, hogy merre induljak el. Találomra balra mentem, és örömmel vettem tudomásul, hogy nincs olyan nagyon hideg, mint előző nap volt. A járda szélén megláttam egy újságos bódét. Ez az! Veszek valamilyen lapot, és ha végre hazatérhetek a saját életembe, akkor majd azzal bebizonyítom, hogy a múltban jártam, mert azt el sem tudtam képzelni, hogy nem térhetek haza soha többé. Kérek egy újságot, mondtam a bajuszos úrnak, aki furcsa tekintettel nézett rám az újságjai mögül. Markomban szorongattam az előző napi apró pénzt, az volt minden vagyonom a múltban. Milyen újságot? kérdezte gyanakvóna morcos férfi. Mindegy, valamilyen színes magazint. Feleltem, és egyáltalán nem értettem, hogy miért méreget olyan barátságtalanul. Mi? Hökkent meg az újságárus. Mondom, hogy mindegy, akármilyet adhat, még múlt heti is lehet, vagy akár múlt havi. Hunyorítottam, de a férfi nem lett mosolygósabb. Ilyent sem láttam még, dünnyögte, és én nem tudtam, hogy ez pontosan mire érti. Rám? Vagy a viselkedésemre, vagy a ruhámra, esetleg a hátizsákomra. Az árus kezembe nyomott egy divatlapfélét. Courier de de volt a címe, vagyis kisasszonyok futára. Ez ráfér magára, mondta, és hatalmas kezeivel besöpörte az összes aprómat. Az újságot belegyömöszöltem a hátizsákom oldal zsebébe, és tovább mentem. Kiértem egy széles utcára. Megy telis teli volt fényes áruházakkal. Valami rém lett arról, mintha a sevaliér úr a másik irányba lakna, de úgy gondoltam, előbb megnézegetem a kirakatokat, s csak aztán viszem vissza a kötényt jogos tulajdonosához. A nagy üvegtáblák mögött csupa furcsa ruhát láttam. Olyan volt az összes bolt, mint egy színház jelmezés kelléktára. Sok nehézsejemből készült ruha, tollas, nagy karimás kalapok. Legyezők, csipke és szérnakesztjük, és rengeteg fűző. Több mókásan kiöltözött nő is nézegette a kirakatokat, bár miután engem észrevettek, inkább az én ruháimat vették szemügyre. Nézze, drágám, hogy néz ki ez a kis utcai csavargó? Fintorgott egy rózsaszín fodros ruhás nő, aki kis felöltölt viselt cukorhab ruhakölteménye fölött. Kövér monoklis férjébe karolt, aki megvetően végigmért. Jöjjön, menjünk innen szívem, már eleget néz előttünk. Affektált a feleség, és élete párja így helyeselt. Igazad van, Jacqueline, menjünk. Szerintem azért törült annyira a férfi, mert így nem kellett bemenni a cipőboltba, és megtakaríthatott egy halom pénzt. Sarkon fordultam, és hagytam ezt az utcát, mert féltem, hogy valakinek tényleg szemet szúrok a szedetvedett öltözékemmel. Az egyik útkereszteződésben majdnem elgázolt egy lovasfogat. Jó lesz vigyázni, fül, mondogattam magamnak, és olyan jó érzést adott ez a családomra emlékeztető becenév. Végre visszaértem a házeli, ahol Dennyen lakott. Belestem az udvarba, de a kis vaskocsia nem volt ott. Akkor van még időm visszavinni a cselédruhát. Gondoltam, és elindultam az ellenkező irányba. Elég sokat kellett gyalogolnom, de nagyon érdekes volt elvegyülni a reggeli forgatakban. Az úton néhány autómobil is járt, igazán mulatságosnak tűntek, ahogy a lovas kocsi között cikáztak. Fehér sofőrök vezették ezeket az ős autókat, akik folyton folyvás dudáltak, tülkölésükkel csak fokozták a hangzavart. Olyan érdeklődéssel néztem ezeket a masinákat, mintha legalábbis dinoszauruszok jöttek volna szembe. Hirtelen úgy tűnt, hogy túlmentem Sevalier úrházán. Tanástalanul megálltam, nem tudtam eldönteni, hogy hol vagyok. – Jó is jövő, kisasszony! – köszönt rám valaki. A Vézna fiú volt az, akit a piacról ismertem. – Mi történt, Zsán? Visszahoztad az almát? – Kérdeztem gúnyosan, és igyekeztem faképnél hagyni. Hova, hova ilyen sietősen? Csak nem a 21. századba igyekszik a hölgy. Csipkelődött Zsán, és még hozzátette: Ó, de nagyon felhúzta az orrát valaki. Nevedkért, és zsebre dugott kézzel ugrándozott körülöttem, mint egy gumilabda. Mit csak? Újságot is vett a kisasszony. Talán bizony tud olvasni is? kérdezte, és kikapta a divatlapot a hátizsákom oldalzsebéből. Ad vissza azonnal, förmettem rá, de ő csak ugra bugrált, és a levegőben lobált az újságot. Ad vissza! Kérleltem enyhébb hangon, mert nem voltam benne biztos, hogy képes leszek ismételten pénzerezni, hogy másik lapot vegyek. Kérlek, zsán, add vissza, szükségem van erre az újságra. Cserébe megengedem, hogy megmutast, hol lakik mészé a próbálkoztam, erre zsán elkezdett hótázni. Most, meg mi bajod van? Kérdeztem bosszúsan, de ő egyre csak nevetett és nevetett. Ha, ez aztán a jó üzlet, mondta két levegővétel között. Én adjam vissza az újságot, és még ráadásul legyek idegen vezetője is a hölgynek. Ha nem túl kecsögtető ajánlat, sajnálom. Tárta szét a karját, és éppen eltűnni készült megint, kezében az újságommal, amikor mentő ötletem támadt. Ha visszaadod és segítesz, akkor megtanítalak írni. Csúszott ki a számon és már nem tudtam visszaszívni. Jean rám nézett. Komolyan! Megtennéd? Ó, Mari! kérdezte izgatottan. Nem javítottam ki, amit mondod. Nem kezdtem el magyarázni, hogy júli vagyok. Hát persze, nagyon egyszerű az egész, mondtam, mert valahogy nagyon megsajnáltam ezt a fiút. Rendben! a Jean csillogó szemekkel, és azonnal visszatt az újságot. Gyere csak utánam! Intett, aztán pár pillanat múlva már is ott álltunk, úr, óriási háza előtt. Mi keresni valód van itt? Fírtatta Zsán, de nekem semmi kedvem nem volt elmesélni, hogyan emeltem el a cselédruhát. Majd elmesélem, hadartam. Várj meg itt, de kérlek, el nem mozdulj! Súgtam, és elindultam a hátsó kapu felé. A fiú a kerítés mellett állt és vigyorgott. Beósontam a sötét hátsó folyosóra, és kinyitottam a kis ajtót. Szerencsére nem volt kulcsra zárva, és nem futottam össze senkivel. Kivettem a ruhát a hátizsákomból, és felakasztottam az egyik kampóra. Elég gyűrött volt, az alja kicsit sáros, de arra gondoltam, talán nem lesz nehéz rendbe Egy ekkora házban biztosan akad mosónő is. Morfondíroztam, és éppen a kötény fodrait igazgattam, amikor nyílott az ajtó. Ilyetten ugrottam hátra, de csak Jean volt az. Majdnem rosszul lettem az értségtől. – Mi csinálsz? El akarod lopni ezt a ronda ruhát? – kérdezte vigyorogva. – Hálkas te! Te borzalmas alak! – suttogtam, és a szám elé tartottam a mutató ujjamat. – Most hoztam vissza, képzeld el! – mondtam, és megpróbáltam minél előbb kívül kerülni a házból. – Szóval mégiscsak elloptad! – mondta diadalmasan zsán. Hallgass! ripakodtam rá nem túl kedvesen. Muszáj volt, érted? Ó, hogy ne érteném, mondta a fiú. Tudod, néha én is elemelek egy-két dolgot. Almát, kenyeret, mert muszáj. Nekem is muszáj, különben íjhá halok. De ilyen fodros főrmedvényt sosem lopni kell. Nem szóltam semmit. Nem volt kedvem vitatkozni, és nem is nagyon tudtam mit mondani Zsannak. Végre kiértünk újra az utcára. Arra gondoltam, hogy már nem lehet semmi baj. Elvigyelek Polinéni kéthez, kérdezte a fiú. Tegnap délután égre földre keresett téged a piacon. Jaj, ne! Nem akarok találkozni vele, ne is emlékezd azt az asszonyt. Fakadtam ki, mert semmi kedvem nem volt hozzá, hogy Polin megint a hátamat üsse. Nekem aztán mindegy, vonta meg a vállát a fiú. Mikor fogunk iskolázsit játszani? Számolni már valamennyire tudok. Jean. Ötször öt az huszonöt, hatszor öt az... Kezdte bemutatni tudományát, ám én félbe szakítottam. Jól van, jól van, mondtam. Hamarosan nekilátunk a tanulásnak. Annál is inkább, mert én nem sokára visszamegyek. Hová? A jövőbe? kérdezte Zsán, és én nem voltam benne biztos, hogy komolyan kérdezi -e, vagy csak gúnyolodik velem. Igen, persze, hogy A jövőbe. Mondtam, és egyáltalán nem volt elképzelésem arról, hogy mit kell ehhez tennem. Vigyél magaddal, kérlelt a fiú, de én csak a fejemet ráztam. Nem tehetem, nem tudom, hogyan kell ilyesmit csinálni, mondtam, de Zsán nem lett ettől rossz kedvő. Ott a te jövődben minden gyerek jár iskolába? kérdezte kíváncsian. Természetesen, feleltem, de aztán elbizonytalanodtam, vagyis... Nem, nem tudom. Afrikában, Ázsiában nem mindenki. Te ezeket a helyeket is ismered? Kérdezte őszinte ámulatta a zsán. Hát, csak a tévéből. Kezdtem mondani, de ő egy kukott sem értett az egészből. Nekem is kellene iskolába járnom, kezdte újra. De a szüleim azt mondják, úgysem tudják behajtani rajtunk a büntetést. Így még az iskola tájékát is kerülöm. De jó neked... Mondtam álmodozva, és ismét eszembe jutott a Suli, Zsuzsi és a többiek, és az angolóra. Azt az órát szerettem a legjobban. Éppen azon a keddi napon, amikor én Párizsban csevegtem Zsannal, tanulták a többiek a karácsonyi dalokat, amiket annyira szerettem. – Itt lakik egy ismerősöm! – mutatott Rézsán arra a házra, ahová időközben elérkeztünk. – De nyél! kérdeztem, mert ráismertem a házra. Igen, ő, de te honnan tudod ezt? Csodálkozott Zsán. Én is meglepődtem, mert nem hittem volna, hogy a két fiú ismeri egymást. Nem érdekes, csak úgy tudom feleltem. Barátok vagytok? Tudakolóztam, de a fiú megrázta a fejét. Azt nem mondanám, mert ő iskolázott fiú. Képzeld csak el, négy osztályt elvégzett újságolt a Zsán. Én most vagyok nyolcadikos. Mondtam, de Zsán nem hittel. Az nem lehet. A lányok nem szoktak ilyen sokáig iskolába járni. A lányoknak nem való a tanulás. Tette még hozzá. És ugyan miért nem? Kérdeztem dühösen. Talán erre is tudsz felelni, te nagyokos. Hát azért, mert a nőknek nem kell más tanulniuk, mint főzni, meg varni. Úgy is csak az a dolguk, hogy otthon legyenek, és neveljék a gyerekeket. Mondta és látszott, hogy ezt így is gondolja. – Hogy te milyen maradi vagy? Mintha a tizenkilencedik századból csöppentél volna ide. fölmettem rá, erre Jean vigyorogva közölte, hogy ezt aztán pontosan eltaláltam. – Hát, nézzük körül, szerinted hányodik században vagyunk? – kérdezte, és láttam, hogy ismét kételkedni kezdett abban, hogy én a jövőből érkeztem. Jó, jó, de azt tudnod kell, hogy száz év múlva már minden másként lesz majd. Kezdtem mondani, de a fiú hirtelennyében sarkon fordult, és elkezdett futni, engem pedig egyedül hagyott. Hé, Zsá, hát hova futsz most, meg mi a bajod? Kiabáltam utána, de ő meg sem fordult. Arra gondoltam, talán túl sok volt neki mindaz, amit hallott. Pedig én igyekeztem nem megrémiszteni a jövő leírásával. Majd holnap találkozunk, kiáltottam utána, de nem voltam benne biztos, hogy meghallotta. Megvontam a vállamat, és felmásztam a lépcsőn Dennyel padlás szobájába, mert nagyon vágytam már egy kis melegre. Ő még nem volt otthon, pedig már jócskán délutára járt az idő. Éhes voltam, és szerettem volna Dennyel hazatérjen, és hozzon valami harapnivalót. Végig feküdtem ruhástól az ágyon, és elkezdtem lapozgatni a kisasszonyok futárát. Sok-sok divatrajz volt benne, ruhák leírásai, néhány recept és rövid hírek, jobban mondva plegykák. Nem tűnt valami érdekesnek, legalábbis a száz évvel későbbi magazinokhoz képest. Vaspántos fűző és kebelemelő fiatal hölgyeknek. Olvastam az egyik kérdetésben. Te jó ég. Ez a holmi nem lehetett túl népszerű a lányok körében. Gondoltam, és el sem tudtam képzelni, hogy voltak képesek ilyesfajta ruhadarabokat viselni nagymamám dédanyjának korában. Hát persze, hogy furcsának tűntem a csíkos pólomban. Nem is beszélve a régi női frizurákról. Kontyok, bodros fűrtök, furcsak is kalapok. Én meg ott parádéztem a XXI. századi seszinű tüsire hajammal, olyan lehettem az előkelő párizsi hölgyek szemében, mint egy manolány az őrből. A Szerda Esti Jótékonysági Bál programja Olvastam egy következő oldal keretes hirdetésében. A bálon részt vesznek a francia politikai élet neves személyiségei és több híres színésznő. Böngésztem tovább. Emlékeztem rá az olvasmányaimból, meg régi filmekből, hogy milyen is egy múltbili mulatság és lázba hozott a lehetőség, hogy valóságosan is részese legyek a csodálatos öltözékekben andalító és vérpesdítő, igazi zenekar által játszott zenékre táncoló emberek mulatozásának. Hirtelennyében ellenállhatatlan vágyat éreztem, hogy elmenjek egy ilyen régi bába. Arról azonban fogalmam sem volt, hogyan tudnám ezt az álmot valóra váltani.